Familia Nasco gara. Horrelaxe du izena Aragorputzek e, ateratako Primiciasko lehenengo liburuak. Aurre literaturan, euskal aur literaturan, baburu e, belarri zertatzen dena. E, alazne izagirre irundarraren esperientzia pertsonaletik abiatuta dago, naiz eta esperientzia kolektiboa izan daiteken e, sakonduko dugu. Aragorputzek e, Jone Fernandez Ermos egun honosongi, ba, oso pozik ja lortu dugulako eskuartean eukitzea ba, duela zersain dengo dugu bi urte inguru hasitako proiektu hau, bai ja egikarritu dugu, eta ben dugu ja eskoletan banatzen ari gara orain, eta oso pozik gaude. de. Bueno, ea alaznere gurekin daukagu, baina esperientzia pertsonala denez, ba, alazne poliki-poliki ez? Integratuko gara elkarrizketan zuk esan, noiz nahi duzune hitz egin e, eka zer gertatzen da, zergatida unki garria zergatida zaia E, zure esperientzia pertsonala abiatzen delako zuk azaltzuria duzula eta zure semeak larroa zalbeltza daukala, ez, e, arrazializatua da. Eta euskal herrian, euskal literaturan, e, ume euskaldun arrazializatu batek oso referentze gutxi edo baterez ez dauka, bali buruetan e, aurkitzeko, aberaz, utxune batetik e, abiatutako proiektu bat da. Bai, hori da. Eh, gu Aragorputzitikan, e, bueno, eh, naratanik langileagera, baina eh, alazne eta beste lagun batzuk ere bai badire e, kooperatibako parte, eta eta logika autogestivo batetika ez? eta ordodan hortikan ikusi genuen, ba, gure familian, gure etxean badago behar izan bat ez dagona asetua eta ba bere ibili e, ginen, ba ein bat liburutegitatik an alaznetanik galdetzen a ber, liburu 6. segunea e, ba, ze e, ba gure umearentzako, ez? E, e, euskeraz, ba bere antzeko esau batzuk, edo gure antzeko esau batzuk, adirazita egon zitezkenak, eta ez genuen topatzen eta hor sortu zitzeigun ba frustrazio eta serre izugarri bat, ezta? Bai. bai, momentu hortan erabaki genuen, zer hori oza, gizartearen zako zerbait onuragarria bihurtzea, ezta? Utsun hori betetzea zerbait ba, baliogarriakin. Eta horrentzako erreferentzia... Aperio batzuk sortzea, ez da? Mm -hmm. Berraien autoestimaan e, zuzena izango dutenak. Zeirutzen zaigu e, eskubide badala. Osa, e, gizartean e, eta batez ere kulturan e, norbera erreflegatua ikustea eskubide badala. Mm -hmm. e, e, Euskal Herria eta Biarko gizarte eredua eraikitzea honetan ez? E, inklusioa e, bada... Ba, elementu garrantzitsu bat, geroz eta jendartea nitzago batean gaudelako. E, agian ez da bere horretan ez noski, ba, kontrako lan bat, bai ordea, anistasunaren aldeko, anistasuna identitate aldetik eta familiaren ulermen aldetik ere bai, ez? Zergatik, da familia bakarriko dolez e, parte hori izagatik, ezin da izan familia e, laguntal ez osatutako talde bat. Hori ere azaleratu nahi izan duzue? Guna izan ditugu, balore guztiuek transmititu modu naturalean. Osa, guk esplizituke ez diutu gulu e, ipunean, asaleratu e, balioiek e, nolakoak izan behar diran. Beraiek umeak naturalki marrazkiekin eta testuarekin osa, hartzen dituzte. Beraiek gizartean ikusten dutena reflejatu nahi izan kulturan. Mm -hmm. Ze lena dugu kulturan. Zehelen aipatu dugun bezala utxunea hor dago. Guk inguru handak aguna ez da agertzen. Orduan, beraiek, gainera orain arte eukidegun esperientziatikan, irakurri duten aurrek ez dute niongo galdera mm -hmm. desubikaturik egin. Oraindala gutxi egon gera itzegiten horren inguruan eta heldueok agian burua dakagu karratuago ez da, mm -hmm. e, estereotipos beteta. Bai, eta ere bai uste dugu agian ez dela eztan... Da... E, aipatzen zenunaren harira, ez, ez da errealitateikan at dagoen zerbait eta gukuste dugu ere bai gure familia eredua ez dela zerbait berria edo zerbait betidan ikan existitu dire bizilagunak zain du umeak, edo e, odolekoak etziren ziren harreman ba, estuak egunerokotasunean ba, elkarrekin bazkaltzen zutenak eta sostengatzen zirenak, eta aldi berean ba, e, leku askotan daude ba, odoleko harremana daukaten pertsonak ez diren batterion giren amaten txarrak daudenak beraien artean ez. Orduan, nik uste dut izan dena, eh, ba bat, bat realitate horreri begiratzea eta errealitate hori isladatzea moduren batean, ez. Eh, zerbait lehenagotikan ere bai existitzen dena eta orduan zentzu horretan, e, ez dugu uste denikan zerbait berritzailea edo orain anistasun gehiago dagoen dagoenikan edo anistasun hori badago, gero beste gozoa da ez dagoenikan, eh adierazita, ez? Eta are gutxiago, ba bueno, e, guria den, ba hizkuntza gutxitu honetan ez, ba, euskeraz e, ba, dau ditugun balia bidekin eta eta bueno, eta ematen zaion garrantziarekin baita kultura mailian ba, ez zaio begiratu gukuste dugun nahikoa ba, errealitate ba, anitzoneri, ez. eta hori izan da piskoa ba, gure nahi. Eta baita ere, garrantzia ematea zaintzagara hauek anitzak izan behar dira. Gure artean harremantzeko moduak bir plantea hartu behar ditugula eta... Hori, gure artean harremandu beste modu batzutan, ez da? Euskera zere bai. Bai, euskera zere bai, ez? Azken batean, e, em, ba, bestelako hizkuntzetan agian, zerbait gehiago topatu daiteke, ez? Ba, familia ere ezberdineta ezberdinetaz, ez? Zor daude, ba, gura zo bakarrak direnak, edo guraso zo e, homoseksualak direnak, eta barretabar. Eta, bar, eta bono da, izan da, euskal literaturarako ekarpen bat, E eh, hostiral honetan aurkeztuko onduzu e E, arratxaleko zeietan hori. irunen e, Palmera Monteron. Mm -hmm. Ba, hori da, egingo dugu teialdi e, bat, urte, etortzeko ba, guraso, bidelagun, helduak orokorrean, familiak e, zentzu oso zabal batean ulertuta eta umeak ere bai. Egingo dugu ipoin kontalari tarte bat, kontatuko dugu ipoina e, denak elkarrekin eta gero umeak eukiko dute, ba, jolasteko e, espazio bat, tarte bat, egoera e, bat prestatua, e, beraien Eta, bueno, ere bai, oso espektantea gaude, pues oriakuntzatuko litze, oza, oso gogotxu gaude ikusteko haberzein den umeen erantzuna guztionen aurrean, ez. Ere bai daukagun, ba, kultura heldu e zale honekin, ez, ba, askotan, pues, umeen haotxak ez ditugu entzuten eta, eta, bueno, ipuñaren difusio honetan orain dikana ar ari gera bakarrekan kasi elduekin itzegiten, ez, e, ipuñaren inguruan, orduan, oso gogotxu gaude ikusteko diren umeen erantzunak honen eh, inguruan eta gero ba, bai helduekin ere bai egingo dugu ba helduei bideratutako lanketa espezifiko bat ba ikusteko nolakoak diren gure familia gure familia eredu edo egoerak e, e, ze puntutar arte daukagun anistasun hau barne bildua zeintzuk diren baita gure agian arrazerriak mm, ez ditugunak agian onartu naiz edo agian ba bueno pizka bat hori or, guztiari hurbilpen bat egingo diogu hori e, da ostrial honetan e, arratsaldeko seitan Palmera Monteron Bai, e, aipatu baitare ongo dala itzulpen zerbitzua streaming bidez, e, euskaratik gaztelerara eta, bueno, gombidatua doela pertsonak baitare euskaraz ez dakitenak. Mm -hmm. Mm -hmm. Beraz, liburuare laizterri izango da salgai et, edo liburu tegitan, eta irunen orain eskoletan, mm -hmm. e, banatzen ari zerete. Obakit oikoa dela galdera hau, e, lehenengo liburua da garputzentzat, ez da gehiago egiteko gogoagai, pentsatzen dut, baina asmoa edo aukera izango duzuen. Egia da prozesua orain ikusten begula oso polita eta oso aberasgarria, baina izan da nahiko gogorra, egia mm -hmm. esan. Osea, guk pentsatzen gunu lan gehiago eskatzen du liburu bat idazteak. <laughs> <laughs> guk pentsatzen, bueno, aur literatura da, ez da. E, baina ez, baina ez, da, izan da oso prozesu gogorra. E, Atxegin ere bai, zego, oza, ni bazkidea eta kolaboratza izatea zateaz gain laguna naiz. Mm -hmm. Orduan, bueno, ba, gure artean oso ondo ezagutzen gehan ez, eraman dugu naiko ondo mm -hmm. Baina bai, eta, bai, prozesua izan da piskatuko gorra, ekarpen asko. Oza, gure izenak agertuaren e, kontraportadan, e, izela datu naiko genuke e, liburua kolektiboki sortua adala. Mm -hmm. Se senaite aportazio askon eh emaitza Mm -hmm. Bai, el Karba besaren e, hor, an ese horre dela gure familia eredua eta ipuña ber errebai ba logika berdinetikan e, ba, sortua izan da, ez? Ba, DNA ekarpena ba bakoitzak bere esparruan ba hobea dena, ez? Ba, bat igual ba zenbakiekin da hobea, orduan ba e, pertsona bat e, igual egon duta gehiago diru kontuekin beste pertsona bat ba egon duta ba berrikuspenak egiten genero aldetikan e, interracializazioaren perspektibatikan eta bueno, Hala ere hori, orain nahi dugu itxi eh, lehenengo fase hau, lehenengo ipuñaren fase hau, eta, eta bain nahi kogenukea abe, esan aurre eh, prozesu batean gaudela murgilduta, egora inditu guni puñak ari grabanatzen hemen inguruko eskola eta liburutegietan. E, Baina, e, nahi dugu atera beste dizio bat, baian orbanako saldua alizateko orduan bagurekin, e, ara gorputzekin harremanetan jarrita edo aurkezpeneretara bertaratuta, amar euroren truke, amar euro jasoko ditugu eta e, izena jaso eta gero ja inprimatzera bidaltzen ditugunean, gero labore txingu di dendan elkartean e, jaso aloli izango ditu ja pertsonak que e, eta, eta horrela, bai behin horretara iritsita e, behin bigarren edizio honen salmenta burututa ba bai uste dugu uste dugu murgilduko gerala bigarren Bye. Bye. fase batean bigarren ipuin baten sorkuntzean baina mundu no, no. oraindik kan ez dago ezarra aurreratu lehengo hau itxi beharko lukete La behan dago ideia. A mi eskerbikote, ta hostira lehan arratzeldeko seietan beraz, irungo palmera monteron. A mi